Очевидно, тут спрацювала аналогія зі схильністю автора до вживання алкоголю. Був колись. Старше покоління має пам'ятати такий алкогольний десь 28-30 градусів напій кон'ячного типу. Називався Горобина. У 70-ті роки коштував 2 гривні 57 шагів за тричвертколітрову пляшку. В образі Хорунжого Дмитра Левицького, героя роману «Дефіляда в Москві» Автор вивів образ і патос справжнього патріота України, якож і славу нації та смерть ворогам. Примітка. Червоним чорнилом під цим твором чемного школяра стояла оцінка. Три з плюсом. І вчительське резюме. Більша частина списана з різних підручників, але те, що зумів усе знайти і переписати, заслуговує похвали молодець трієчнику І підпис – емансипованої вчительки української літератури. «А червону калину». «Не вірю», – верескнув Адольф Гітлер. «Не вірю, що за три місяці вони спорядять і відправлять на Східний фронт 100 дивізій. Не вірю», – цвікав Адольф Алоїзович увічі найбільшим ентузіастом української ідеї начальнику Аббера Адміралу Канарісу і великому пропагандистові Розенбергу. Не зможе Україна за три місяці зорганізувати боєздатну армію, не вірю. Даремно не вірив пан Гітлер. Україна створила майже на голому місці понад мільйонну армію, швидше, ніж за три місяці. Військові комітети, які з ініціативи ООН були утворені при органах влади всіх рівнів, негайно почали набирати рекрутів, а військовополонені Червоної армії, українці за походженням, отримали право влитися в українське військо зі збереженням офіцерських та сержантських посад. Виняток становили ні, не комуністи, бо всі офіцери були членами ВКПБ, а комісари чи політруки, яких розстрілювали німці відразу.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 Перші 10 дивізій Україна вкомплектувала в основному за рахунок трофейного озброєння. Позаяк цього добра від Червоної армії залишилось дуже багато. А вже у вересні з'явилися перші українські танки, які з конвеєра Харківського танкового заводу вирушали прямо на фронт. Особливо добре зарекомендували себе моделі Т-33. На Луганському заводі легкої металургії почали збирати українські самостріли. Спочатку за фінською технологією, знамениті фінки, автомати з круглим диском. Згодом випускали дуже добрі скоростріли АКМ, автомат Калачникова, модернізований. Але гордість українських військовиків стали перші українські літаки військового авіазаводу конструкторського бюра геніального Антоненка. Це бомбовіз і транспортник «Ант», винищувач «Гонта» та штурмовик «Перун». Флот український після взяття союзниками Севастополя укомплектувався кораблями колишнього ВМФ ССР. Але основну ударну силу ВМС України становили 25 бойових кораблів різних класів, подарованих Україні Італією. Просто так, взяли і подарували. Щоправда, Дуча Мусоліні щось натякнув під час передачі кораблів в Одесі на предмет італійських військово-морських баз на Чорному морі. Але адмірал Сірко, командувач ВМС України, зробив вигляд, ніби не втямив натяку. На час битви за Москву Україна на Східному фронті вже мала 9 сухопутних армій у складі трьох піхотних, 3-4 дивізії і одного танкового корпусів у кожній. Крім того, українське військо завершувало формування двох повітряних армій, укомплектовувались переважно літаками українського виробництва. Був окремий єгерський корпус, підготовлений і відповідно оснащений для дій на Кавказі. Було кілька окремих бригад морської піхоти і був корпус спеціального призначення, яким командував генерал Сотник, перше генеральське звання